Не встигла куза і скрикнути, як опинився в лотоках і пішов на дно, а Максим, забравши сина і дружину і склавши на воза своє вбоге домашнє начиння, махнув на креси. Їхав лісами перелисками, перелізками, обминав уторовані дороги і великі поселення, уникав зустрічі з панськими паховками. За тиждень дістався до Богослава, продав там коні і воза, пішки пробрався сім'єю до Вільшаної, де купив двір із мазанкою. Та на цьому не зупинився, а лишивши на новому господарстві дружину і сина, подався у ліс. Невдовзі у нього була чималенька ватага. Мстити панам закрив де знущання, йшли шли випищики... Безхатники, бобилі. За вилай коси бралися старі і літні, Жонаті і порубки. Кілька чоловік під його орудою Тримали в повсякденнім страху панів Та їхніх пахолків по всьому поділлю Продовж кількох років. Та скільки не карали вони панів, Люду від того не легшало. Панська сваволя не зникала, і зрозумів Максим, що з невеликою ватагою можна помститись одному, двом, трьом шляхтичам, а позбутись лиха можна тільки сукупними діями всього поспільства. А тут ще та нещаслива виправа той невдалий бій. Коли б не Яценко ніхто й не знав би, де він подівся, що з ним сталося. Спасибі тобі, Трохиме. Спасибі батькам твоїм, що навчили тебе людей любити і шанувати, останній шматок хліба ближньому віддавати, своїм достатком нехтувати задля людини, яка потрапила в скруту. Спасибі їм, що навчили тебе на знахарстві розумітися, з різними зіллями знатись, Спасибі і тобі, Оленко, дорога, рідна, кохана, твоїм ніжним рукам, твоєму широкому серцю, спасибі тобі, мила, люба, незабутня, чому ти стрілась так пізно? А потім Франція, Шотландія, Повернення назад через усю Європу, напад розбійників. Полон, турецький купець, Селим, Акерман. Пізно ввечері дістався кривоніс до бишве. Проминувши кілька приплюснутих до землі хаток, переїхав вузеньким містком річку, узвозом піднявся нагору. Зліва над урвищами височів похмурий замок. Трохи далі білів у місячнім сяйві. Домініканський кляштор. Пнувся в небо стрілчастий костюл. Праворуч від дороги тягнувся видовжений майдан. За ним блимали кіпцявими скіпками віконця убогих хаток, що кількома вуличками розбіглися в різнобіч від майдану. В одній з них Максим опізнав хату Данила Бондаря. І заїхав до нього. Пустете переночувати?» – запитав, увійшовши в хату. «Та де ж вас, дінеш, чоловіче добрий?» – обізвалася сухенька, зморщена бабуся, пораючись біля печі. «На дворі ж ніч, заходьте, будьте гостем, самі чи ще хтось із вами. Воли десь треба було б поставити». Тоді присядьте на лаву, я гукну сина. Небавом до хати увалився Данило. Він підпирав плечима сволок, головою мало не торкався стелі. А що це за гість до нас завітав? загудів на всю хату. Максим підвівся. Данило помітив шрам на його виду. Кривоніс? Невже ти? Максиме, та ж я, Макарові був, а це додому повертаюсь. Та ніч, бачу, дорозі застукали. на ті ж їздити самому тепер не вельми і безпечно. Всякі люди вештаються нині по дорогах. Люди і справді різні блукають, чи певніше ховаються на околишніх лісах, де котрі від панів... Дехто від управител, а є й такі ще від слуг Божих. Але тобі боятися їх нічого. У наших краях, коли когось слід острізатись, то це пахолків Харлінського. Он як? Хто ж такі ці харлінські? Хто ж, як не шляхтичі, вже понад п'ятдесят літ, як панують тут, все до кілля заграбастали. Усіх своїми хлопами поробили, та й цього їм мало. Захотілося старій Харлінській, щоб її піддані католиками стали, щоб кожної неділі богові молились за її здоров'я. Костьол збудувала, монастир заснувала, сусідні села Лісню і Дубковщину домініканцям відписала щоб ті швидше в католицтво людей навертали. Сама ж за сіни замку сховалась, виглянути боїться. А лечакові шляхтичі, що біля неї годуються й розкошують, з по селах гасають, мов звірі ненаситні. Розпинають, вішають, катують непокірних, над жінками збиткуються. Дівчат Би щестять. І погибелі на них немає, зітхнула мати біля печі. Буде, бабусю, запевнив старо Максим, не журіться, безпремінно буде, та ще й скоро. Не жартуєш, Максиме?